Alhamdulillahirabbil alamin in ala wa binastain ala umur dunyaw wa din ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ma'ruf uh, alhamdulillah uh, rekan-rekan sekalian jemaah pengajian yang Allah muliakan Uh, Alhamdulillah Di Siang yang berbahagia Ketanya kembali Allah bertemukan uh, Di dalam majelis ilmu Mudah-mudahan uh, Allah berikan Keberkahan ilmu kepada kita yang bersama Untuk bisa kita amalkan Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Dari sebelumnya uh, Insya Allah Untuk Poronyo kita lanjutkan uh, Kajian yaitu kitab Syarah Mokodulujen yaitu di kitab naskah kitab Jawa Ki Jawahir uh, di halaman 36 mungkin yang punya naskah kitab uh, sama-sama tak simak mungkin jika ada hal yang kurung tepat mohon uh, masukan, ya. Bismillahirrahmanirrahim al musannifu rahimahullah Wa nafa'ana bi umumihi Dan telah berkata Imam Ghazali Dan adalah telah memberi izin oleh Rasulullah SAW Bagi perempuan akan hadir ke dalam masjid Dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini Ditegahkan akan dia Melainkan bagi orang yang tua-tua dan sungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian itu, yaani akan tegahnya pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan barang yang didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripadanya, niscaya menegahkan akan mereka itu daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid ataupun kepada tempat yang lain. Jadi, sambungan kajian kita, tunggu-tunggu sekalian, bahwa di beberapa pertemuan yang lewat e, memang disebutkan tempat yang paling bagus, yang paling afdal bagi seorang perempuan untuk beribadah adalah di rumahnya. Bahkan bukan hanya sebatas di serambi rumah, bahkan di dalam kamar yang lebih tertutup itulah tempat yang lebih layak dan lebih pantas bagi seorang perempuan untuk dijadikan tempat ibadah. Bahkan oleh karena demikian uh, di tempat yang terbuka termasuk bahkan di masjid eh, tidak uh, tidak disarankan kepada perempuan untuk datang karena memang uh, akan mendatangkan yang namanya tuduh mah. Kemudian uh, musannif kitab ini merujuk kepada pendapatnya Imam Qudali rahimahullah di mana Imam Qudali mengatakan bahwa dulunya pada zaman Rasulullah para perempuan itu diizinkan untuk datang ke masjid artinya walaupun tempat yang terbaik bagi seorang perempuan yaitu melaksanakan ibadah sholatnya adalah di rumahnya bahkan di kamarnya tetapi walaupun demikian di zaman Rasulullah Rasulullah sendiri memberikan izin para perempuan untuk datang ke masjid Nah, walaupun demikian Rasulullah dulunya membolehkan artinya Uh, Rasulullah mengizinkan perempuan untuk beribadah di masjid uh, Apakah uh, bagaimana dengan zaman sekarang ini Nah, Jadi Musanif mengatakan Walaupun dulunya dibolehkan oleh Rasulullah perempuan salat di masjid Tapi untuk zaman sekarang Zaman tuhmah, zaman fitnah ini Yang lebih bagusnya Perempuan itu adalah ditegahkan dari sudah beribadah di di masjid Tentunya bagi siapa ya Ketamnya memang di dalam kitab diketahui akan diken dengan perempuan zatuhaeah, ha, perempuan yang memang akan menimbulkan uh, perempuan uh, akan menimbulkan syahwat bagi urung yang kallad. Maka berbeda dengan urung inong yang tuha tuha yang menjadi inong ibarat melainkan bagi perempuan yang tuha. Ha, maka kepada perempuan yang memang uh, ana yang bukan jamilah, bukan cantik ya. Artinya yang memang tidak ada keelokan. Nah, maka bagi perempuan yang demikian dan perempuan yang tua bo, boleh. Bahkan pada zaman sahabat sendiri disebutkan oleh Musannef ini yang bahwa uh, kepada ureng inang bukan hanya uh, Sebaiknya tidak tidak ke masjid, bahkan diwajibkan untuk menegah, ya, bahkan menyuruhin enggak masjid yang memang dengan sebab gejat masjid mengkujuk ke rumah dengan sebab pikiran gejat masjid nampak akan timbul fitnah, maka sebaiknya ada kubeh gejat bagi yang beribadah di di rumah. Ya, Makanya di sini akan perlu terpilah fit, artinya. Beguh orang watak kamu no urinang jejak masjid sama sekali tentunya kan anak hal-hal aspek yang perlu yang perlu dilihat engkau. Pakan dikarenakan potensi tuhmah dan syahwat untuk mengagalkan bau urinangnya lebih raya? engkau maka jadi tidak disarankan kepada urinang untuk untuk ke masjid. Nyaw memang berbicara di sini adalah tentang urinang jauh masjid. Dia kadang-kala -kadang hanya terpaku di, di pembahasan Oh memang non, berarti orang lain ambil tajuk masjid Bagi tempat lain jika-jika Sama lebih berhalang Mengu masjid yang tempat ibadah dengu. Tidak disarankan orang lain untuk beribadah di tempat yang terbuka Apalagi di tempat lain yang Di tempat beribadah lain yang terbuka Bahkan di tempat-tempat yang bukan tempat ibadah kata, Lebih elam kan? Ya manan. Betul kita yang pemaham memahami bahawa oh menyejak mem masjid urinang hanagat tapi menyejak duk baregat yang benarnya ana menan ya, ni. Adanya mengum masjid pun urinang sebaiknya tidak beribadah di masjid kerana alasan itu tempatnya lebih terbuka dengku. Maka apalagi pada tempat yang yang lain. Jadi yang yang pegang adalah sebaiknya Orang inang adalah menegahkan diri daripada keluar daripada rumah. Dan demikian lagi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi izin bagi perempuan keluar daripada hari raya atas tentu tetapi tiada hari keluar mereka itu melainkan dengan suami mereka itu dan keluar. Sekarang harus pula bagi perempuan Yang terpelihara daripada kejahatan Dengan rizual suaminya Tetapi duduk di rumahnya itu Terlebih sejahtera ia daripada cemburu Dan daripada fitnah Jadi Bahkan dalam hadis disebutkan Adanya hanya merujuk kepada hadis Musalib kitabnya merujuk kepada hadis Bahawa Rasulullah pernah memberi izin kepada orang ineng Pada masa Rasulullah yaitu sahabat-sahabat Yang perempuan Untuk menghadiri salat Uh, hari raya tengku. Tetapi dalam halnya Tentunya ketika Gebi izin Nyau udeng inang tubit Menya urinang na suami kan hanya sebatas Jik tubit Tetapi urinang yang na suami, juga harus seizin Daripada suami Pakan Karena Peluang kejah Potensi kejahatan Kepada urinang Tengku lebih raya Tengku ya, Potensi fitnah Lebih raya Makanya tidak disarankan Nengku urinang Untuk di Di luar rumah Ya benar. Karena yang lebih diancamkan adalah duduk di rumahnya itu terlebih sejahtera. Jadi yang lebih baik adalah urinak ketika beribadah pun yang lebih baik di dalam. Adapun apabila keluar perempuan sekarang ini yang tiada takut akan Allah Taala karena pergi bermain-main dan bersuka-suka pada suatu tempat umpamanya sama ada di darat atau di laut. Lagi yang tiada memeliharakan ia daripada membawa laki-laki yang hilang, Maka memandanglah oleh laki-laki yang tersebut itu akan sesuatu daripada jasatnya, Sama ada pada mukanya ataupun tangannya ataupun kakinya Demikian lagi ia pun memandanglah sesuatu suka daripada anggota laki-laki itu Sama ada yang demikian itu habir suami ataupun gaib Atau tiada bersuami Maka adalah segala perempuan seperti yang tersebut itu di dalam laknat Allah dan rasulnya dan melaknat pula oleh segala malaikat hingga kembali ia pulang ke rumahnya. Kemudian tentu perlu juga kita fahami yang bahwa damun dile adanya masa masa rasulullah itu pada masa sahabat memang rasulullah sendiri pernah ghibizin cuma dalam hal ghibizin tentunya adalah dengan ridha riza suami dan terjadi damun pada saatnya tidak seberapa ah, kejahatan potensi kejahatan ni tidak seberapa dengan Dino. Cuma Dino dengan pengkhianat musnahnya Fatimiyah. Dino yang diurung inang kan hanya getubiat dari rumah. Kan hanya persoalan giat ibadah masjid. Yang getubiat di rumah kan hanya giat ibadah umnatsah. Yang getubiat di rumah kan hanya giat hadiri majlis taklim. Tapi getubiat di rumah ia ya meleha-leha. Getubiat di rumoh tunggu gejak pada tempat biasa. Getubiat di rumoh gejak pak panti. Getubiat di rumoh gejak pak bersuka-suka bermain-main. Artinya di tempat publik, artinya di tempat terbuka. Tentunya ketika Uren Inang Jino getubiat dari rumah di tempat yang terbuka dan bahkan tubitnya Telah hanya sebatas untuk bermain-main. Ataupun untuk gemar senang-senang, tengok -senang, yang wate tak tu tentunya ribuan mata memandang, tengok tajak penti, tengok tahu so, anak kalian, tajak bapak fee, tahu so yang anak kalian, kan mendung rendah kalian Hai paling tidak wate tak tu bit oleh kau rendah kalian, wate Honda rendah kalian, wate tak ik motor rendah kalian, bapak jalan. Tak terlambat kenderaan orang kalen Tak tamang buat tempat orang kalen Tak duk buat tempat orang kalen Coba lihat berapa banyak orang yang melihat Perkah watir tajak Perkah watir tatubit Nyant tatubit dengan tuami dia Dengan Riza suami dia Ataupun Hana Riza ke Hana ke damping ke Ataupun kadang dikata yang Hana bersuami Dikata yang Hana orang si Nak Riza ataupun Hana Riza orang si Udah tatubit Maka ingat, ketika dikalan oleh orang agam Ajin Nabi yang mendatangkan fitnah Maka nepegah ditinau adalah Dia itu berada di dalam laknat Allah dan Rasul Dan melaknatkan pula oleh segala malaikat hingga kembali ia pulang ke rumahnya Karena memang nunggu, nyur-nyur bahawa memang untuk getegah dengan orang inang dubit dari luar, rumah. denganku. Karena memang potensi fitnah. Karena makna potensi fitnah ibarat hari dapat Ketika kagak learn, nyan sirasat oleh orang tetap main denganku. Nyan menan. Ha, jadi be tapi kira-kiranya paneh nyan menan. Kata-mata-mata e -e. ha, mewu menan kan? Kena pada pikir kata-mata-mata mewu -e, jino dengku. Tapi ingat yang hukum asal jihana gadeh denganku yang hukum asal ba tegak keleun urang agam ajnabi dungku kepada urang inang yang kah kawin yang tetap guna potensi hasrat dangu cuma e gedun de urang yang sehat pikiran cuma pakeun ai gedun leun urang anu teh sehat pikiran di finansaga yang berbeda tapi yang tentunya tengku yang tentunya adalah potensi tudhma potensi syahwat nya na dengu. ketika urang yang uh, Aji nabi orang agam yang aji nabi melihat dengan orang inang yang aji nabi artinya yang hal dekawin, nyewa potensi cawannya nak tengko. Maka nyewa tengko yang yang gedam supaya be be be melunjak supaya be timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Maka oleh karenanya, gedaran tu yaitu gedekan kante yaitu orang enggak adanya di diru, rumah dan lagi dibakar segala mata laki-laki dan perempuan yang memandang yang haram itu dengan bara api neraka jahannam kemudian ahwate kata tupiet kagak kala denggu ah ha, urinan tupiet katane uragam mata kun mun kum nyam uragam bebek ke tupiet ken menan denggu pakan urinan yang hendak gebitu piet uragam gebitu bit karena dia uragam dengku memang tugasnya minta napak maka dia tupiet uragam di bedik, tapi kadang menggugat. Dengu masa mangat bed menang uragam sebagai urinang sebagai hijau bit, urinang ced, ha, uragam ced ubid. Ya kadang-kadang kita -kadang, lah, menggugat. Lah, Artinya karena terlalu kritis. Jadi kritis jihana-hana han empat lah, dahum. Ya, Artinya dia uragam pakai ced ubid, karena dia uragam memang tugas, tuganya wadifah gajian adalah mitana fakah, dengu mitara sekir, dengu maka uragam ced ubid. Maka ada ba aurat pun kan diuragamkan je tehah. Je tehah je tehah ba tepai tu kan. kemudian je tehah dengku di bawah tu urang. Paka memang ureng dengan gegekerja dengku dia ada tehah ba tepai je. Sedangkan kan dia urinan pakan hanje kan memang makan nah urin karena memang posisi urinaklah dinafkahi bukan menjadi nafkah. Betul. Maka kembali lawan dengku. Ketika memang ka getubit dia orang inang, ataupun ketika orang inang ka getubit, roh kegalan orang agam. Maka ingat, setiap mata yang melihat Tenggu yang haram, adanya orang agam kalan kepada orang inang yang Aji Nabi, orang inang kalan kepada orang agam Aji Nabi. ini adalah penglihatan yang haram. Ingat, lepas kali Rasulullah, si berangkasau yang melihat matanya kepada lelaki ataupun perempuan dengan pandangan yang haram, maka akan dibakar, yaitu dengan bara daripada api neraka. Karena di dalam Rasulullah, di dalam hadis Rasulullah saw mengatakan, ma, man mala ainahu min al haram, mala Allah min jamri jahannam. Artinya Barangsiapa memanahi ia matanya dengan memandang yang haram niscaya memanahi Allah taala akan matanya itu daripada api neraka jahanam. Maka oleh karenanya dalam hadisnya Rasulullah mengatakan ketika ditanyu me, artinya nyama mala'inahu adalah melihat dengan sengaja. Adanya bukan hanya sebatas pandangan pertama. Kerana pandangan pertama tu. Kau rahmat. Deku Adanya ruh mengadil. Urinang ruh kadan urat ruh Urat agam ruh kadan urinang. Pandangan pertama kemudian langsung tarik pandangan ni. dosa tengok. Sedangkan ketika. Ge kadan. Gedepa urat agam na urinang lewat. Genikmati Gede pandangan. Gedepa urat agam. Gedepa urinang. Umar na urat agam lewat. Genik lewat menikmati pandangan terhadap uragam tersebut. Ingatnya bahagian pada man malah ayahnya men berikan memanahi matanya untuk melihat pandangan-pandangan yang haram lainnya. Maka Allah Taala akan akan gebakar mata urinya, yaitu di dalam neraka jah jahannam Maka tiada yang terlebih dituntut dan yang terlebih afdal oleh seorang perempuan. Dituntut kerana Allah Ta'ala itu seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya dan menyembah akan Tuhannya dan memeliharakan akan Farajnya dan mengikut ia akan suaminya. niscaya masuklah ia akan syurga Tuhannya seperti yang tersebut dalam hadis. Maka watayakamunan dengkoh. Sebenarnya apa yang lebih diharapkan bahasa Raurinang dengkoh. Ya ibadah apa adengku yang lebih diharapkan bagi si darwineng? Jadi memang ibadah yang sangat diharapkan bagi si darwineng oleh Allah Subhanahuwataala lah. Yang pertama adalah tentunya beriman kepada Allah. Kemudian setiap kamah di rumah, artinya mengurus rumah adengku, mengurus keluarga. Kemudian menjaga diri, ya. Kemudian berbakti kepada suami. Maka ketika beriman kepada Allah kemudian istiqamah, mengurus rumah tangga, kemudian taat kepada suami, serta menjaga diri. Nyo tunggu poin yang inti, janji Allah SWT, balasan syurga kepada wanita tersebut. Maka tentunya, ketika mengingat kepada hal yang lagi nyo tunggu, tunggu sekalian, ketika seorang perempuan ingat bahawa tuntutan daripada Allah kepada seorang perempuan itu adalah bagaimana dia bisa menjaga diri, menjaga keluarga dan taatan kepada suami tuh. Jadi bukan untuk keluar nggo. Walaupun kadang kala di urang inang nggo dihadapkan oleh tantangan menjadi nafkah nggo. Walaupun dihadapkan oleh tantangan menjadi nafkah, ingat yang paling utama adalah putra. Yang pertama, yang paling utama adalah ketika memang ada pilihan bisa untuk bisa istiqamah duduk di rumah nggo dengan mengurus keluarga, itu lebih baik tuh. Dalam artian bukan berarti gelarang penuh urinin untuk berkarya, bukan melarang urinin untuk berkiprah, urinin bekerja. Karena tidak ada halangan untuk bekerja dari rumah. Apalagi ketiung sudah melewati masa-masa pandemi dua tahun lebih. Kan banyak takkanlah doku bagaimana apresiasi urinin bisa berbuat dari rumah. Bahkan kan murinin kurang banyak melakukan melahirkan inovasi-inovasi baru dari rumah. Maka ketika bisa berkreasi dan berinovasi di rumah. Kenapa harus keluar apalagi memang tuntutan dari syariat urina adalah bisa menetap di di rumah. Maka ketika memang tuntutan secara syariat adalah bagaimana perempuan tersebut bisa tetap di rumah, kemudian menjaga dirinya, kemudian menjaga keluarganya, kemudian taat kepada suaminya walaupun sambil bekerja di rumah. Maka hal ini lebih lebih baik. Dan lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun bagi segala perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada hawa dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat pada langit dan matahari dan bulan selama ada perempuan itu di dalam kerajaan suaminya. Uh, Pengarang daripada Kitab syarah uh, Kudulujiannya uh, juga menukilkan Sebuah hadis Bahawa dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan Apabila ada seorang perempuan Yang dia itu taat terhadap suaminya ya, Jadi ketika Seorang perempuan taat kepada suami Maka selama Nyantuh Para malaikat Mendoakan Seluruh makhluk Allah juga mendoakan bahkan seluruh malaikat ya seluruh ikan seluruh uh, burung yang bisa terbang mendoakan kepada urangnya andekku. Maka coba bayangkan berapa banyak makhluk Allah dulu yang hana yang hana terhingga jumlahnya andekku. Berapa banyak? Berapa juta miliunnya andekku makhluk Allah. Dibna jumlah kecil andekku. Dibna jumlah angkut. Denna jumlah malaikat. Ini ingin digambarkan bahwa begitu banyaknya makhluk Allah Begitu banyaknya doa-doa kepada makhluk Allah Yang ditujukan kepada seorang perempuan Yang dia itu istiqamah di rumahnya Yang dia itu taat kepada suaminya Kemudian Dan kata Imam Ghazali Apabila keluar segala perempuan Maka sayu memejamkan ia akan penglihatan Daripada memandang akan laki-laki Maka hendaklah bersungguh-sungguh oleh seorang Daripada memeliharakan akan ahlinya Akan mengerjakan segala pekerjaan Yang ditegah oleh syara' Lagi hendaklah mengamati Daripada pekerjaan Istimewa pula ada yang dikerjakan itu zina Maka sangatlah besar dosa atas laki-laki Yang memberikan ahlinya mengerjakan yang demikian Hingga diharamkan Allah Ta'ala Atasnya akan masuk ke dalam syurga Kemudian lalu meneguh uh, Imam al ghazali mengatakan yang bahwa jika pun orang inang payah gitu biad nengo perlu biad dari rumah nyok sepatuji nyok nyok kan dilikut kalau kepegah seharusnya orang inang tidak keluar rumah jika pun harus keluar karena potensi ketika keluar dia akan dilihat ha, oleh laki-laki dan dia akan melihat laki-laki yang di luar rumah. Ia ya kan hal yang menyebabkan kenapa sebaiknya perempuan itu tidak keluar. Nah, ketika misalnya harus keluar, ketika harus keluar, Imam Al-Ghalili menyarankan ketika pun harus keluar. Hendaknya wanita itu memejamkan mata. Enggak cukup berat buat kan? Ya, ada lebih peh memejamkan mata. Artinya menyajika pun kadang-kala. -kadang nah, hal yang mesti diketahui tuh biar. Ketika tertubiat yaitu dengan pakaian yang patut dan layak yang memang menutupi aurat, maka pada saat itu juga dalam keadaan mata hmm. dengu be rata sagowo. Dengan apa? Dengan be reta sagowo dengu patungki natakanan beritanya dengu. Yang mana? Adanya jika pun harus keluar, ya. Ketika pun harus keluar, maka diketanya hendaknya. Tak kalah, hal yang petuk ter, tak kalah jalan betapa biru dipo ya mana? Eh, mana menteng kita kalen dulu, kenapa betapa biru tak kalah? Ada -ta yang hanggu bi, Kemudian, ketika memang kajit kalen naikkan karuh duduk maka hendaknya bisa menjaga, menjaga penglihatan mata. Kemudian, lomnya uh, yang menjadi kewajiban bagi seorang uh, suami. Lho. Hendaknya seorang suami itu adalah bersungguh-sungguh memelihara akan keluarganya. Artinya di antara hal yang wajib diingat di seorang suami, seorang uh, ayah dalam rumah tangga adalah menjaga keluarga. Lebih-lebihlah dalam menjaga keluarga adalah daripada keluarga melakukan hal-hal yang dilarang. Apalagi ketika keluar, anak katanya... Istri kita yang roh melakukan perbuatan yang yang memang gedeghah yaitu dalam konteks zina. Makanya merupakan hal yang yang sangat ge, gewanti-wanti yang menjadi kewajiban yang sangat tunggu kepada suami karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum ahlikum nar. Hai Orang yang beriman Ku amfusaku jaga draub Daripada aku neraka, Juga jaga keluarga Daripada aku neraka. Makanya merupakan uh, Bagian daripada makna yang disebutkan Oleh Imam Al-Ghadali adalah Istimewa pula ada yang dikerjakan Itu zina Apalagi ketika keluarga gedanya, uh, Melakukan Sesuatu perbuatan yang mengarahkan kepada Kepada zina Maka sangatlah besar dosa atas lelaki-lelaki yang memberikan ahlinya mengerjakan dan demikian Maka ingat Ketika merelakan keluarga atau merelakan keluarga melakukan zina Maka dosa besar bukan hanya ditanggung oleh si pelaku zina Termasuk yaitu kepala keluarga yang memberikan izin dan reza terhadap keluarganya melakukan, melakukan perbuatan tersebut Bahkan Bukan hanya sebatas dosa, hingga diharamkan Allah Subhanahu SWT atasnya akan masuk ke dalam syurga. Bahkan diharamkan syurga terhadap orang, iaitu kepala keluarga, terhadap ayah, terhadap suami, yang rida ke keluarga melakukan zina, ataupun melakukan dosa-dosa oleh keluarga. Seperti yang menceritakan oleh Ahmad dan An-Nasai dan Hakim daripada ibnu Umar. Itu Iaitu hadis daripada uh, Ahmad, Imam Ahmad daripada An-Nasai. Iaitu hadis daripada Ibn Umar. Di mana Ibn Umar mengatakan. Salah satu haram Allah. Tabaraka wa ta'ala alaihi muljannah. Mud, mudiminul khamar. Wal'aquli walidayih. Waldayus aladhi al yuqirru fi ahlihil khabaz. Jadi dalam hadisnya disebutkan yang bahawa. Muk Mukunlah Ibn Umar. Na al-hayab golongan manusia yang Allah haramkan syurga kepada mereka. Artinya tiga orang telah mengharamkan oleh Allah Tabaraka taala atas mereka itu masuk syurga. So, yang pertama adalah orang yang mengekali minum arak. Jadi na golongan manusia yang memang nepharim oleh Allah Subhanahu iaitu taala masuk syurga. Bahkan dalam hadis lain, gebenga bukan hanya diharamkan surga, diharamkan perubak be surga dalam hadis yang lain. Yang pertama adalah orang yang mengekali minum arak. Adanya kegijadikan araknya sebagai minuman. Bukan orang yang sudah yang pernah minum arak kemudian taubat, artinya petak gonyan yang hana ternyata taubat dan kubah arak. Yang tidak pahami makna secara lebih jauh, orang yang diharam surganya. Jika makna minum araknya dalam konteks China, adaku adalah sesuatu yang memabukkan. Lala yang ya adaku dan hanya mahu taubat adaku daripada bersabariah, daripada mengkonsumsi narkotika. In harilah mereka adaku. Kau mudah-mudahan baiklah keluarganya yang termasuk di dalam kelompok yang lelenyan. In menan. Dan yang kedua orang yang mendurhaka bagi dua ibu bapanya. Yang kedua orang yang memang diharamkan Allah daripada syurga adalah mereka yang durhaka kepada dua ibu bapa. Maka durhaka kepada dua ibu bapa, dengan tu makna durhakanya tu puluah makna durhakanya. Jadi durhakanya bukan hanya sebatas tiga dia tak po kalau orang sih, bukan hanya sebatas yang ku tak ken kuganya. Ha? Karena makna durhaka ni luar Termasuk di dalam uh, Durhaka kepada orang si Adalah Diketanyu hati terhana senang ke orang si Dia punya durhaka kataku. Maka Menya diketanyu kadang naruh Kadang dalam hal-hal lagi yang pernah Kadang diketanyu takut sakit hati Hanya tak terhuti keinginan Keinginan baik daripada orang si Maka uh, Sepatutnya sebagai anak adalah untuk meminta maaf kepada Allah. Supaya akhirnya tidak termasuk di dalam urung-urung yang sudah digariskan. Yaitu dari kalamnya Ibn Umar. Termasuk orang daripada orang yang dilarang dalam syukur Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dayus. Ya, lagi yang menurut saya sampaikan. Itu orang yang dayus adalah yang memberikan pada ahlinya berbuat kejahatan zina. Mengetahui ia dengan dia. Jadi urung daiyus, menurut penafsir, uh, penafsiran uh, yang juga memang penyelaskan di hadis uh, Al-ladhi yuqiru fi ahlihi l -khabas. Jadi untuk tafsir daiyus ini nah, ada guna, penumpah-penumpah konteks Adanya menyepengertian uh, pengertian daiyus di sini, di dalam hadisnya Ibnu Umar Daiyus adalah seorang uh, ayah, uh, seorang suami Al-ladhi yuqiru fi ahlihi l -khabas. Jadi l diartikan dengan zina Artinya yang mengizinkan keluarganya berzina. In mana dayus yang pe penafsiran yang pertama. Jadi ketika memang ayah gebiarkan anak tengku koliyuran, ya, gebiarkan anak inang koliyuran, dan bahkan gayan sadar kepada anak lehi Seorang suami yang membiarkan su istrinya tengku Djuh bergaul dengan lelaki yang lain, yang gayan sadar bahawa hal ini berpotensi kepada berzina. Maka ingat ini adalah dayus yang dengung sekalian. Maka ketika halnya dengung pada siro orang agam, maka Allah Subhanahu Wataala menggebu harium orang yang lagi untuk masuk dalam sur surga Allah. Dan kata setengah ulama makna dayus itu orang yang diada menegahkan akan manusia daripada masuk atas istrinya. Jadi penafsiran yang lain dengung terhadap makna dayus adalah Orang yang memang berbeza orang lain Dimubut dengan perumah Ini adalah penafsiran Kerana benar-benar cekat bahawa makna Dayusnya Ada beberapa versi Jadi nah makna Dayus adalah membiarkan keluarganya berzina Jadi nah juga Pengertian daripada Dayus Artikan bahawa makna Dayus adalah Membiarkan Lelaki Ajin Ah, eh, mem membiarkan lelaki ajnabi untuk uh, menghubungan itu dengan dengan keluarga agamian. Jadi menyebab surah suami yaitu dengan terhadap istrinya dibiarkan. Masalah teror ayah adalah membiarkan anak anaknya anak perempuannya itu adalah day dayus. Dan kata setengah ulama makna dayus itu orang yang membeli ia akan jariyah, yakni hamba-hamba yang perempuan bernyanyi ia bagi segala manusia. Kemudian pengertian Dayus yang lain adalah urung yang memang menikmati goyangan dangdut tungguh, urung yang menikmati tunggu adalah uh, joget joget daripada urung ineng. Ya, Biarkan urung inang untuk dijoget joget dikekanya gemikmati di lagu-lagu yang anak Dayus. Dan juga nama anak Dayus dengu, di dalam penafsiran penafsiran yang lain adalah membiarkan keluarganya. ...melakukan maksiat walaupun tidak zina. Maka ketika penafsiran daripada dayusnya lebih luar... ...dipahami dayus secara lebih luas ...maka mudah-mudahan... ...diketenggau sebagai kepala rumah tangga... ...diketenggau sebagai ayah... ...diketenggau yang sebagai suami. Ingat ketika getenggau membiarkan keluarga getenggau... ...terjebak di dalam kemaksiatan... ...dan getenggau tak biarkan... Halnya terus berlanjut Maka ingat adalah Bahagian daripada dayus Yang Allah subhanahu wa ta'ala Akan berharam syurga kepada dayus Maka tersebut Di atas pintu syurga Anti haram ala dayus Artinya engkau hai syurga haramlah Atas segala laki-laki dayus Seperti yang tersebut Hadis Nabi Sallallahu SAW Barang siapa berbuat zina dengan perempuan yang ada suaminya Nisya adalah dausanya atas laki-laki Dan perempuan itu di dalam kuburnya itu Setengah azab sekalian umat Nabi kita semuanya Kemudian uh, ketika uh, ureng, ureng agam yang memang Membiarkan keluarganya melakukan maksiat Bahkan uh, dalam konteks yaitu Membiarkan keluarganya berzina di dalam pintu syurga dengku di atas pintu syurga getipek tengkup pamplate udah anti haram alat daius nya pamplate artinya ketika diketanya yang memang termasuk dalam golongan dayus, yang gede membiarkan keluarga getiang melakukan kemaksiatan maka akan imusu dengku ala ram imtu ditolak dengku baik timau kenapa karena memang tidak diperkenankan seorang dayus ini untuk menginjak kakinya di syurga Allah Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Kemudian ketika seorang perempuan melakukan zina yang dibiarkan oleh suaminya nyaman Najib adalah ketika seorang istri dibiarkan oleh suaminya untuk melakukan maksiat, melakukan zina maka dosa zina bukan hanya ditanggung oleh si istri penzina tersebut tapi dosanya juga ditanggung oleh si lelaki si, si lelaki yang sebagai suami yang mengizinkan istrinya melakukan lakukan zina yang mana siksaan yang diberikan bukan hanya siksaan di akhirat siksaan itu di dalam kuburnya setengah daripada Azab sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada hari kiamat, Nisya menghukumkan Allah SWT akan suaminya yang dahulu itu dalam segala kebajikan laki-laki. Yang kemudian itu bermula hukum yang demikian itu. Apabila ada zina istrinya itu dengan tiada tahunya, maka jika mengetahui dia dan diam ia, Nisya mengharamkan Allah Taala atas masuk surga Allah. Artinya... Ketika memang seorang suami membiarkan istrinya sehingga berzinah Maka hukuman yang diberikan Selain kepada si pendina, yaitu kepada si perempuan pendina Juga hukuman yang diberikan yaitu kepada si lelaki suami yang Membiarkan istrinya sehingga jatuh dalam zinah Dan hukuman tidak hanya di akhirat Tapi kecicil hukuman Mulai daripada dalam kubur Hingga di mahsyar Yang menyebabkan artinya seluruh hukuman hukumannya akan diberikan begitu yaitu kepada orang inang dan juga kepada suami yang membiarkan orang inang, inang sehingga terjebak di dalam di dalam zina bahkannya memang secara sadar dia itu tahu e, istrinya hingga melakukan zina maka Allah geperha mensyugha tunggu kepada orang agama lagi ando sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan Uh, uh, sebagaimana dalam hadis uh, yang bahwa Allah Subhanahu wa taala betulih uh, yaitu di atas pintu surga karena bahwa sungguhnya Allah taala menyuruh ia atas pintu surga anti haram ala dayus artinya engkau haramlah yakni masuk atas segala orang yang dayus dan yaitu orang yang mengetahui ia akan kejahatan dina pada ahlinya dan diam ia dan tiada cemburunya pindah jadi tentunya dayusnya ehna kan tahu artinya dia tahu bahwa keluarganya melakukan hal terlarang, dia membiarkan dan menikmati kadang-kadang bahkan menjadikan pekerjaan yang dilakukan oleh urinangga yang kadang-kala urinangga melakukan hal-hal dina, dige jangankan memang gedegeh, genikmati dengan hasil daripadanya kadang menikmati bayaran. Itu ya. tadi pengertian makna dayus yang yang memang dijelaskan di sini. Tapi sebagaimana yang tadi telah sampaikan Beno bahwa ketika pengertian dayusnya di dalam penafsiran penafsiran yang lain ketika dayus diartikan yaitu ureng yang memang membiarkan keluarganya melakukan maksiat nah ketika nyom diartikan dengan makna dayus maka de tadi diku diketanyo harus sadar ketika memang nah keluarga gedeo yang melakukan hal-hal yang terlarang yang kadang dia bertanya, kataku biga, kadang-kadang Allah menyantihnya Maka bahkan kadang-kadang menyeban-ban awak kan? Maka jika memang, saya dah fahami bahawa termasuk kemaksiatan adalah jalan melenggok-lenggok Di urinang, dihadapan ke layak ramai ya? Mungkin bagi saya bertanya, yang nak keluarga, yang nak anak, mungkin yang yang kira-kira memang kat timbul hasrat di orang kala Tenggu SMP yang ini kan Ataupun kat SMA Yang lagi abang-abangnya balik karnafal juga kan Karnafal, festival, rata-rata tempat, rata jalan Tenggu nak SMA kan Nak SMP, eh pakai baju adat, mungkin menggelam kan Ataupun hal-hal yang lain nyo. Ingat, yang maksir itu Maka ketika yang roh dalam keluarga kita ni Maka ketika tak biarkan adanya Maka kita naruh dalam kategori maksiat itu dan kategori dayus Yang mungkin menjadi bahara nungan lah bagi kita yang masing-masing Jika nyat adalah maksiat, saya yakini bahawa adalah maksiat Apalagi anak minyat SMA ha? Minyat anak minyat SMA, anak SMA cakap kali anak minyat Dia takkan anak minyat SMA Anak SMA dia kena juga kan ya. Bahkan kan dia anak SMA, awak SMA Mereka Nah, wa SMA jah festival kan, pak jalan kan, kekadean, gini ke mati indu ragam, nyamban. Sedangkannya adalah anak-anak, katanya anak-anak orang Islam nengok lah kan, nyamban. Maka ketika halnya anda biarkan lagi katanya orang si, nyaman. Jika anda biarkan lagi katanya yang sebagai ayah nengok, lah. maka mungkin berhemat berpunya termasuk lam dayu. Sehingga kam mudah-mudahan atayangka taban ma Allah semoga baik terulang Dan pada suatu riwayat tiga puak artinya tiga kelompok tiada masuk mereka itu ke dalam surga pertama orang yang menyakiti akan ibu bapaknya dan kedua orang yang dayus dan ketiga suruh-suruhan karena berbuat zina jadi dalam versi yang lain Uh, memaknakan daripada hadis Ibnu Umar dilikut bahawa nahl heboh kelompok uring yang gembur surga muslukale Allah, yaitu uring yang uh, menyakiti orang tuanya, uring yang dayus, ya, kemudian uring yang mengidinkan, uring uh, yang reda terhadap uring yang melakukan melakukan dina. Dan demikian lagi kiyadh itu pun daripada Dosa yang besar dua. Maka arti kiyada itu yaitu orang yang berdemukan laki laki dan perempuan kepada rumah yang lain. Ya. Jadi menyadiketio sadari bahawa berdina yang hanagat, gadanyo yang memfasilitasi urung hingga berdina, yang diluasahil hukumul makafin tengok, tengok termasuk luasahil tengok, diketio yang memfasilitasi tengok, tadi tempat tengok urung dimudina, ha? tadi hp ngaji telefon pasangan tengok yang menangkan tak puturi urang ning kuwi di Hana ngene yang dengan tak puturi yang ning Melina awaknya kanyo qiyadah Tengku nang ulama agama qiyadah qiyadhah nang tengku Spet tengku kae ah. gue uh, ha. gue kena ah. itu yang yang menjadi fasilitator Tengku orang Melina maka dia termasuk dosa besar dina aduh roh kegedainya tengku maka mudah-mudahan uh, jadi katanya Hanna termasuk di dalam golongan-golongan yang lainnya anda, karena menyemang urung berdina nanti, karena dimedina awaknya anda usah. Maka ingat, dausah zina selain kepada pelaku zina fasilitator urung yang mewasa melakukan dina nanti dausah besar sama. Ya. Maka termasuk menyemenat pahamnya anda, yang merancang aplikasi yang khusus hal yang lainnya yang hukum sama. Ya. Maka berbeza dengan media-media yang memang penggunaan penggunaanji lebih umum. Sedangkan untuk media-media yang penggunaan penggunaanji lebih umum, ambil contoh, nak Facebook. Facebook ni nak untuk urung ambil na, na kan? Cuma nak urung salah pakai, okay, kena. Kena Facebooknya nak juga pakai, padahal yang enggak. Jika dioda dakwah dia dah semua bergerak diurung urung na, na enggak. Tapi jinak kena. Lagi contoh widget, eh? ada pun aplikasi-aplikasi lain lah kadang-kadang yang bukan begitu kurang muform dia obligatinya untuk urumpa urang yang sejomblo dengan jomblo-jomblowan dengan jomblowati ya. Ha, yang yang biasa di sinan menjudu menyeger. Tapi yang kering kini menjudu dungu. Tapi dikubut hal-hal yang alaaga. Yang termasuk itu dalam kiada. Yaitu urang yang memfasilitasi urang agama orang rinang yang ajnabi untuk melakukan bath bath hari Adapun yang telah sebutlah daripada beberapa riwayat yang banyak, perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada ampunan bagi segala laki-laki dosa mereka itu yaitu 18 bagi pada malam yang diampuni beberapa banyak dosa daripada segala makhluk yaitu pada malam nisfu sya'ban karena banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya melainkan sekalian orang laki-laki Melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutnya dia adalah mengampuni Allah Subhanahu akan dosa mereka itu karena mendatangkan kejahatan yang amat besar barang yang mengerjakan mereka itu melainkan jikaเหล่า tobat mereka itu dengan tobat nasuha bahkan ureung yang gonokon nguteu ureung yang memang burhaka ureung si ureung dayus yang orang lain debu gebum di de Allah Subhanahuwataala debu itu pada malam tebusan dosa itu pada malam nisf Syaban debu yang mandu makhluk Allah yang beristighfar debu diampunkan oleh Allah. Ya. Tetapi nahl heboh kelompoknya debu itu termasuk orang dayus orang yang selalu dalam minuman arak kemudian orang yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan salah oh, satu yaitu orang yang Durhaka terhadap uh, Orang tuanya, Uringnya di malam Yang Allah berikan pengampunan kepada seluruh makhluk. Hidro Uringnya Hanaruh. Adanya Hanagupampun, ya Allah itu pada malam pengampunannya. Kecuali baru gupampun. Benar-benar taubat, iaitu taubat dan nasuha. Mudah-mudah, iaitu agam iaitu, untuk keluar daripada dosa yang pernah dilakukan. Yang kenyang baru gupampun itu pada malam ini. Ini Maka yang pertama itu yaitu al-kadil, artinya orang yang membunuh. Maka selain daripada al-hirobunokar, na padum-padum golongan lain yaitu na 18 lah droh, orang yang memang hanggu pampon oleh Allah dengku, yaitu termasuk di malam nisfu syambar. Yang pertama yaitu si katil artinya orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Orang yang hanggu pampon kecuali bu memang butuh-butuh dobat. -butuh yang pertama adalah Si-Katil yaitu orang yang membunuh. Manusia yang lain tanpa hak ya, Kemudian dan yang kedua Akhraf yaitu orang yang mengkabarkan daripada khabar yang telah lalu Yang tiada sebut ambilnya Yang sahih seperti orang yang bercerita baharu Dan bercubung dan kata setengah ulama A'raf iaitu Orang yang mengatakan bahawa Sungguhnya aku mengetahui yang mencuri Dan yang tempat yang hilang Jadi A'rafnya itu kan Kira-kira itu Tukun Orang pegah drulukun Pegah druluk Dia ke kemalan A'rafnya kan pegah druluk Dia ke kemalan Yang A'rafnya jadi menyiaraknya biasa emejino kenal tatakan kalian, kalian bak video-video viral kan? video-video ha, viral. Ha jadi perah dukun jinnya jadi ini kuarak. Jadi meny memang uh, berprofesi yang lagian nah termasuk dalam profesi-profesi yang memang han gempuah ma malam ni 10. Walaupun di malam ni 10 Allah Subhanahu wa taala gempuah nda usah makhluk nyo. Dosa-dosa makhluk dahudanya dosa itu dosa ibu dan bapa, tu seluruh dosa ibu dan bapa, mana berpumah, ya Allah. Tetapi bagi orang yang memang digaian melakukan uh, profesi arafnya, nyuhan kebemahal Allah. Ya, Adanya apa yang kepekaanmu hanya dikehendaki, nah, kepekaan kulit, yang kepekaan bulan, kepekaan kulit. Adanya apa yang yang bisa membuat orang Percehnya apa lagi gaya yang berkah ni com, gaya yang itu eh, beranuji, gaya yang itu beranuji ni apa nama lah kan? Mungkin alah dari berita berita ada kau berkah kan? Dan ketiga alah al musawir, Iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang dan jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Maka termasuk termasuklah orang yang agak pampong nunggu pada malam Nespos siapan adalah si perupa. Awak juga petung, musawirnya awak juga petung. Hmm, yang agung maha mulia Allah. Walaupun yang dibegonnya adalah binatang yang memang binatangnya kan mungkin nak, nunggu. kuda, kudam kuda, yang tajib, Kuda yang nak kaki, nunggu. Bagai kuda yang tajib, Ya, permahat petung, awak juga petung, nunggu. Tiada matu orang yang hanya kebun makhluh. Dan keempatlah mu minul samar Iaitu orang yang mengekali minum arak. Dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang mabuk hingga yaitu haram lagi dosa yang besar tiada diampuni Allah Subhanahu Wataala kalian. Itu golongan yang memang dari 18 dua golongan yang hendak kebun makhluh Allah Taala pada malam nisfu syampan adalah orang yang mengekali minum arak. Ya minyak di sini, kamu secara jelas, tengok -tengok. Jadi ken hanya minum arak, kamu yang kali minum arak menangguh wihang pumah. Termasuk yang lebih umum makna, maka termasuk di katanya yang memang ken hanya minum arak, ya ken hanya minum arak. Ya benar. Maka termasuk di sini adalah uh, yang mabuk mabuk yang lain. Tapi yang mabukkan yang lain, kamu hey, sabu di sabu sabu. Ganja aduh, ya memang naruh keluarga kita nyawa. Insyaallah menjadi kita nyuah naruh. Ya Allah, menjadi keluarga-keluarga kita nyawa dalam kelompok yang memang mengekali dalam uh, sikurukah dalam minum minuman yang memabukkan maka ingat. Bahwanya adalah bahagian daripada dosa-dosa yang hangep ampun dengan sebatas ijlfaan. Nyo yang hangep dikampun oleh Allah hanya sebatas telah kiamatiah tanemu. Tetapi butui-butui bu tahu bacaannya syuhad. Dan kelima mudi musina, yaitu orang yang mengekalkan zina, maka yaitu daripada dosa yang besar yang tidak diampunkan akan dia. Kemudian termasuk ulang iaitu dalam golongan orang yang memang hanggu ampun oleh Allah pada malam Nisbu Syaban adalah orang yang mengekali zina Maka termasuk orang yang mengekali zina adalah orang yang pernah berzina dan tidak mau bertobat kepada Allah Adanya dia pernah gemerzina Tapi dia pernah merasa menyesal terhadap zina yang pernah dilakukan oleh Walaupun dia pernah gemerzina Ini termasuk mudimu zina Man menjadi orang Mulai barakan kemudina Jina kemudina Teruk minta malam Menteri jina Nung dina Yang cakap lebih awal Takkan mudinu dina Ada lagi Maka ke dina Yang dosa besar InsyaAllah katanya pun Sama-sama tak pahami bahwa dina adalah Termasuk perbuatan yang Bukan hanya dibenci oleh Allah Adak dikatanya pun Sangat membenci Hal-hal demikian Dan ke enam Akul walidai Yaitu orang yang mendurhaka bagi dua ibu bapa atau salah satu seorang daripada keduanya. Kemudian golongan lelaki yang memang hana laampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan taubat naswah, yaitu orang yang memang durhaka kepada orang si, durhaka kepada dua orang si, durhaka kepada salah satu orang si, durhaka kepada ayah mandal, durhaka kepada mak mandal, adanya durhaka kepada orang tua. Ia merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh ya Allah. Bahkan, menye... karena menyebut matiannya, dengku sebenarnya kan Allah mendang dengku benci. Dikitanya pun yang warah oleh, pun yang pehak pikiran, termasuk benci dengku. Maka kan hana dikitanya waktu ada tengok orang dengku karung orang si, dikitnya merasa senang dek kepada orangnya, hana dengku. Yang nak menyenangkan dikitanya kadang diji dengku salah dengan orang si menjaga sehat Iran pasti akan takun. Kala kea hai ba orang si ke ro ko talah. Walaupun kadangkala -kadang yang di pertun lethi ana, ni mo rupi pikiran ana lebih betul yang Maka ingat, hana kebenaran deku yang lebih betul dengan ba ana deku selain daripada apa yang dipikir di orang si. Maka selain daripada hal yang atanya deku, hana melarang, hana melanggar dengan perintah Allah dengan Rasul, maka hana deku yang lebih betul dengan pikiran daripada kira orang si ingat ana dan ketujuklah sahir, artinya orang yang mengerjakan sihir. Itu yang jahat supaya me, menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat. Seperti balah mati dan lain. Maka yaitu haram lagi dosa yang besar. Kemudian termasuklah uh, itu di dalam perbuatan yang uh, hanggupu ampun oleh Allah Ta'ala pada malam Nisbu Syakban itu dah usah si pensihir. Melihatnya, pensihirnya memang pensihirnya. Deku karena deku sejak zaman kan, pada masa-masa kenabian sebelum Rasulullah pun, yo karena pensihir, bahkan pensihir zaman ini, high-high chat, deku. Ah, pensihir pada masa Nabi Musa kan, bahkan kucerita pensihirnya yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kekuatan pensihirnya Fir'aun Ya, karena memang hebat-hebat aku sihir zaman aku. Ya, man. Jadi uh, ingat ketika ilmu sihir tengku di di dan diamalkan leurung tengku, maka uh, pensihir kepada urung pensihrnya tengku hana dipampu tengku oleh Allah Taala. Maka terjadi cara atau banci yang ke tinggalkan ilmu sihir. Dan menyememang dengan sihirnya dengan naga lakukan menyakiti orang lain maka lekian ampun bapak orang yang menyakiti karena yang majdi hana ampun bapa Allah dosa kepada makhluknya hana ampun bapa Allah ada doa dosa pada makhluk ampun iba makhluk maka menyedeng dengan ilmu sihirnya digitanya nak tersakiti orang lain maka lekian ampun bapak orang yang tersakiti digitanya dengan ilmu sihir yang saya pelajari yang mana dan kedelapan lah kahin Iaitu orang yang menuju Yang orang yang menghabarkan akan pekerjaan Yang lagi akan datang Yang gaib Hal keadaannya Karena memegang daripada memberi bekas Bagi suatu alamat yang hadis seperti kadanya Menakal naik bintang Atau baginya hasilnya Dan menakal jatuh bintang Atau maka baginya Ataupun bagian hasil-hasilnya, maka adalah yang demikian itu haram dan terkadang menjadi kafir. Maka termasuklah ulama daripada dosa raya yang memang hana nekupun oleh Allah yaitu kahin. Ya. Jadi kahin dengan sihe tunggu biotahol tunggu ini. Ya. Kahin dengan sihe biotahol. Cuma menyihih, niu memang hana gebegah dengan ilmu menyihih. Tapi menyahin, ya saya gebegah tengok bahawa bagian nak sesuatu tunggu. Jadi ilmu kahinnya biasa, pegang hai bahwa bagian ji kepuput pulan, bagian ji kepuput pulen, yang padahal uh, hanyalah mungkin ji tak sihir buat pengkumnya memang hana idin Allah. Pengkumnya dia ok dengan ilmu jum. No. Ya, mana itu ilmu kahin. Maka ketika diurung yang uh, beramal dengan ilmu kahin Orang yang beramal dengan ilmu yang Maka dengan termasuk melakukan dosa besar Bahkan bukan hanya dosa besar Jika yang, yang sampaikan Bahawa taksiat daripada abun Dia ingin dapat ujian Maksudnya kita tahu kan Di orang yang tengah Perleu ujian Dia berdoa Dapat ujian Di orang yang kakinya Dikinnya Oh bahagian Bukutnya Dia dapat ujian Gawak kah. Yang kakinya Maksudnya Maka kahiyah bukan hanya sebatas dosa besar, bahkan bisa membawaki kepada kekufur, kekufuran. Bahkan kekufuran kan kepada diri kahin sendiri, engkau. Bahkan ke orang yang percaya bahawa na taksir bekasan buat yang diperhati le, leliti -le kahiyahnya. Maka orangnya pun bisa, bisa musyrik engkau. Kekan karena na taksir selain pada Allah. Dan kata setengah ulama, kahin itu yaitu orang yang mendakwa bahawa sungguhnya ada daripadanya, taulannya daripada jin yang mengkhabarkan padanya akan segala masa yang lagi akan datang. Dan zaman yang lagi akan datang. Dia ya, ditanya kan, tering jika orang merajah kan? Dia ya, jika orang merajah. Dia jika orang merajah. Dia jika orang merajah. Dia jika orang merajah nya mendung-mendungku dan nama kawrum rajahan kadengku dia. Tunggu enggarileh dengku lain aku kan. Hanya kiban dengku, nyolong giban, nyusah giban. Nah, nyanduku pak kahin dengku ingat aku. percaya kepada kahin. Maka ingat putra handu pu ampon digetanyo oleh Allah yaitu pada malam yang Allah ampulkan segala dosa makhluknya hidup pada malam nuspu Maka Ngepenghalih sebahagian ulama, gemburdi bagai yang soleh kahinnya. Kahin adalah urung yang ngepenghalih kian na tukang na sahabat. Kian segera sesuatu, hanya utanya sahabatnya. Biasa yang kita nyawa jajah, bahurum rajah. Dengko, jibet beda. Dengko jibet uh, ji beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. tengku jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko jibet beda. Dengko yang tungku kibah, yang perut nai, penyakit dunia <laughs> nak punya Jadi, doyai, macam ni, dah gagak, macam ni. Jadi menyakihin yang diurung yang memang dige nya, gemengan gen, nengu nasahe yan. menggunakan, macam Jadi termasuk ibu ka, nyoh pulan, nyoh singoh pulen, nyoh singoh lempulen, nyoh dronuh, nyoh singoh pulan. Artinya peraknya ilmennya yang di samping gen nengu, yang urung yang lagi nengu yang kahin nengu. Kamu yang termasuk dalam golongan-golongan yang percaya kepada kahin, ataupun pernah saja ada kubak kahin, maka taubatlah dengan taubat nasuhah dengan ku ulang dan bersadar bahawa yang kalah dengan kena dosa ada Dan setengah daripada kahin itu, yaitu orang yang mengatakan aku mengetahui khabar yang gaib-gaib. Dengan paham yang telah dipikir yang hilang, ya, termasuk orang kahwin yang tu orang yang tengah uh, orang bisa membaca masa depan, laku. tapi membaca masa depan tu kan dengan berkenaan uh, kan dengan prediksi alam, laku. yang membaca masa depan berapa jin gitanya, yang kahwin yang mana, yang mana, sanggup ini kan ya. yang tentang 80 nyoka poh le ve punai mungkin pernah hal yang kita diskusikan pun menyenang tak akhiri bid ingatnya lah, memang hana untuk uronyo Uh, pengajian gadian akhiri. Oh ya, yeah. kamu sampaikan kembali bahwa uh, jadwal pengajian uh, insyaallah yaitu uh, setiap Senin pukul uh, 06.15. 15.20 via Google Meet insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang, todi banyak kurang dari tuntuan rindu al-kema.